Місця, де переховувалися її скарби. А й ж вони туди добиралися. Якою дорогою. Усе стерлося з пам'яті. Ірина пригадувала себе вже у підвальному приміщенні. Вони довго йшли якимось лабіринтом. Так-так. І Берта Соломоніна тоді ще пожартувала – Фрідочко, дєточко, щоб не заблукати тут, співай. Три шага налево, три шага направо, шаг вперед і два назад». Отже, вони були з Фрідою. Це логічно. А до чого тут вона, Ірка? Ірці тоді не було страшно. Так упевнено і спокійно поводилася в тих катакомбах Берта Соломонівна. Тобі не страшно тут, ба? Я тут виросла, дєтка. Я тут кожен камінчик, як свої п'ять пальців, знаю. Нарешті вони підійшли до ряду дверей з навісними замками. На них були вибиті номерки квартир. Щоправда, не по порядку. Стояв там і номер їхньої квартири, шостий. Але Берто Соломонівно він не цікавив. Натомість вона зупинилася перед металевими дверима, на яких було написано «Щитавая, не влізай, убьот!». Під назвою, як і годиться, було намальовано череп з двома перехрещеними кістками. Берта Соломоніна витягла з кишені халата ключа, навіть не ключа, а якусь відмикачку, і легко відчинила щитову. Ну, звісно, ніякого електричного приладдя там не було. І не могло бути. Там відкривався ще один геть незбагненний простір. Ірина струснула головою. Її немов ошпарило. Берта Соломонівна показала їй те місце навмисно на випадок відсутності Фріди. Нісенітниця. Ні це, ні, це звісно, але, але це факт. І якщо її, Ірину, сюди занесло, отже це не просто так. У цьому є свій сенс. Кожна година робочого часу Ірини коштує величезних грошей. Її сюди завів Бог Гешефту, не інакше. Ірина. А вже дорослою і працюючи менеджером на фірмі Маджаряна, забувши майже все, що стосувалося дому дерева, все-таки пам'ятала до дрібниць легенду про привид Гешефту почуту від Фріди. Якось, заїкнувшись про неї Маджаряну, вона з безмежним подивом відкрила для себе, що він її також знає. А його, в свою чергу, Просто шокувала, що жовторота, менеджерка, теж знає легенду. Він довго допитувався, за яких обставин вона почула цю легенду, а після того довго про щось розмірковував. Пізніше Маджарян зізнався, що за давнім вірменським торговим віруванням цю легенду не розповідають абикому. Це свого роду таємні знання, які передаються обраним, яких Бог Гешефту визначає сам. І являє він ці знання у найнесподіванішій формі. Власне, саме після того випадку, коли Ірина напівжартома дала зрозуміти Маджаряну, що втаємничена в легенду про Гешефта, він переглянув своє Поблажливо-іронічне ставлення до неї. А згодом почав придивлятися, прислухатися. Спершу обережно, а згодом більш наполегливо втаємничуючи її у секрети простих, складних і нарешті суперскладних операцій, що їх можна було порівняти з хитромудрими шаховими партіями. Врешті-решт, Ірина знала це напевне, Саме це стало вирішальним чинником у рішенні Маджаряна вести з нею спільний бізнес. Ірина вже не сумнівалася. Вона мусить знайти схованку Берти Соломонівни. Саме для цього дорога привела її сюди. Ірину охопила лихоманка. Вона нервово міряла кроками кімнату, намагаючись зосередитися і знайти хвостик тієї ниточки, який приведе до тієї щитової. Вона вискочила на загальний балкон, перехилилася через поручні і почала пожирати очима флігельки, двері, сходинки, які могли б туди вести. Ось засипаний вхід хіду підвальчик підвальчик її першого сексуального досвіду. Але сховок Берти Соломонівни був не там,